Slavoslavia 221 a ucenicilor lui Varlam Vai Doamne, Isuse Hristoase, Învățătorul cel minunat, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă adevărul Tău ne-ai învățat. Iar când ucenicii lui Varlam, Sfintele Scripturi, le-au falsificat, nouă darul deosebirii duhurilor ne-ai dat. Vai Doamne, Iisuse Hristoase, învățătorul cel minunat, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă Tu calea ortodoxiei pentru noi ai păstrat. Când ucenicii lui Varlam, Cu idolatria rațiunilor strâmbe de Tine s-au lepădat, Secte au întemeiat și pe mulți au înșelat. Vai Doamne, Iisuse Hristoase, învățătorul cel minunat, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă viața cea veșnică, prin sfintele taine în noi ai așezat, când ucenicii lui Varlam le-au necinstit și în adâncul sufletului au împietrit. Vai Doamne, Iisuse Histoase, învățătorul cel minunat, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin sfintele icoane, chipul tău cel scump pentru noi, multe minuni a făcut, dar ucenicii lui Varlam le-au holit și că sunt idole. Au mințit. Vai, Doamne, Isuristoase, Învățătorul Cel minunat. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă armă împotriva diavolilor, Sfânta Cruce ne-a dat, dar ei, vorbe de o cară despre ea, au rostit ca semn că demonii teologi i-au smintit. Vai, Doamne, Isuristoase, Învățătorul Cel minunat. Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă biserica ta ortodoxă ai ocrotit. Dar când cu vorbe de hulă împotriva ei au rostit, la judecată în fața ta au venit și în iad s-au prăbușit. Vai, Doamne, i Învățătorul cel minunat, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumina lină a Sfântului Duh în noi, de la taina Sfântului Botez a stat. Dar ucenicii ereticului Varlam în cu cel mai din afară au intrat, fiindcă haina de nuntă și îngerul de pază nu le-ai dat. Vai Doamne, Iisui Hristos, învățătorul cel minunat, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă haina de nuntă, îngerul de pază și crucea, ca daruri la sfânta taină a botezului, doar ortodoxilor le-ai dat, iar ucenicilor lui Varlam, care de biserica ortodoxă s-au lepădat, o sânda cea veșnică, au luat. Vai Doamne, I Stoase, învățătorul cel minunat, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă noi, coiful gândului tău, cu grijă l-am purtat. Dar ucenicii lui Varlam, pe filozofi, artiști, sataniști, rătăciți, i-au urmat. Vai Doamne, Iisării Stoase, învățătorul cel minunat, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă cu grijă pentru împărăția ta, pe aleșe ei pregătit și sufletele fecioare înțelepte, cu uleiul faptelor bune în lumină sau au înverit, dar ucenicii lui Varlam în întuneric s-au îngrădit și s-au prăbușit.